til det tomme magasin. Med Elias selers og Martin Nørgaard. Coronapandemien, der i over et år har havdet planeten, er aftagende. I hvert fald i nogle dele af verden. Og det efterlader os jo med spørgsmålet, hvad bliver det næste? Til at besvare det spørgsmål, der har jeg i dag fået besøg af en af verdens førende forskere i autoimmune sygdomme, Pjort E. Meierheim. Velkommen til, Pjort. Tusind tak. Pjort, lad os prøve at ud i det. Hvad frygter du allermest lige nu? men jeg frygter, at vi skal igennem endnu en ø, pandemi, og, og jeg synes, videnskaben taler sit meget tydelige sprog. Det kan måske blive virkelighed meget, meget snart, hvis vi ikke passer på. Og hvad er det, øh, vi skal være bange for? <coughs> Pilus. Pilus. Pilus? Pilus. Jeg har forsket i Pilus i over 15 år, og jeg mener, vi undervurderer og overser faren ved Pilus fuldstændig. Pilus? Ja, Pilus. Pilus for helvede. Du ved, det der piger har, som man får, hvis man rører ved dem. Det pis på mig. Nå, hvorfor skal du tage på Pilus, uh, Pilus findes jo ikke. Det er jo noget, man siger. Det er jo bare noget, børne, børne leger. Ja, og det er lige præcis den der indstilling, der gør, at Pilus det er, kommer til at blive den helt store dræber. Hvor hvor, du, hvor du forsker henne? Ved Stanford Medical University of Pilus. Og jeg er 100% seriøs lige nu. Pilus er noget, mange tror er ufarligt, men det er en af de allerfarligste former for lus, der findes, fordi de bærer på utallige øh, fare, pigefare. Okay, okay. Vi, jeg, så prøver vi lige at lege med her. Uh, hvad kunne de fare være ved, ved Pilus? Hvis du får Pilus, så bliver du Herre, klammer! Pjort. Jeg gider ikke. Prøv at de. det er skidevendt for dig bare stå der og gøre mig til krigen, ikke? Men om et år eller to, så vi alle sammen husker mig som ham, der prøver at advare jer alle sammen. det kommer, og alle mennesker ender med at blive herremoklammer og sådan totalt... Og jeg godt fortælle at du skal ikke komme til mig, hvis du en morgen vågner og tænker, jeg har fået for så er der kun én at gøre. Og oh, hvad er det? Og det er at spise sand. Eller smøre mudder i hovedet. Eller spise en regnorm kan man også gøre. Eller man kan sige, at øh, så lejede vi, at, ja, at, at, at du er min kat. kommer man også gøre, så, det, så stopper det. Så så legede vi, at jeg var din kat. Ja. Hvis man har fået pilus, og man gerne vil være med, så kan man øh, lege for f.eks. nogen kat, eller man kan spise pusmænd. Pjort, du er ikke forsker er du det. Jeg har en POD, og jeg har forsket i pilus det meste af mit voksenliv. og du griner nu. Men når du en dag kommer til at røre ved en pige, og du lige pludselig kan mærke, at du bare er totalt sådan, så griner du nok ikke så meget længere. Nå. Men jeg har rørt ved en pige, Pjort. At min kone. Hva? Altså jeg er gift jo. Hvad? Jeg er en voksen mand, Pjort. Har du rørt ved en kvinde? Altså en voksen pige? Ja! Yeah. NEJ! Fuck! Fuck the fuck! Du er kvindelose, og ja? det er jo endnu her! Fuck! Nej, nej, nej, nej! Shit, shit, shit, shit! slap af! Nej. Hvad laver du? Contamination! Contamination! End dem smitten! Der er kvindelus i bygningen! Altså, skyld at jeg fik jeres suits! Det er ikke en test! Det er ikke en prøve! Pjort, stop! Ikke Du har startet brændalarm, det er det jeg byen det her! Jeg. Vi har ikke hazmat suits! Hva? Nej! Hvad, Hvad? Vil det? NEJ! Vil det se, vi er NOOOOOO! slap af! Slap af! Kvindelus, ja. findes ikke! Ja, og lige om lidt, så bliver du mega hermoklamo Og så er der bare... så er der ikke noget, jeg kan gøre. Mig, som lagetakt skæbne. Hvorfor Hvor Har Hvor Hvor Du skal ikke kontaktere på mig. Du skal ikke... ah, fuck, fuck. Ja. Slap nu af, Pjort! Kvindelus! Ja. findes! Ah. Hvad sker der? Hvad sker der? Åh, oh, jeg blev så lidt dårlig. Oh, jeg føler også lidt. Så lidt hvad? Åh... Oh. Så lidt klamo? Jeg har oh, det underligt i hvert fald. Fyder du dig klamo? Åh, ja. Fuck! Åh, oh, jeg er klamo! Åh, er klamo for ja. oh, Du skal ikke råbe med mig! Du skal ikke råbe med mig! Er du også træt af, at danstop og heavy metal fylder alt på de danske radiokanaler? så glæder jeg dig til, at DR lanserer den nye Punjabi FM. En helt ny kanal, kun med Punjabi-musik. Vi har selvfølgelig allieret os med alle de bedste danske Punjabi-sanger, og det var faktisk ret nemt, for der er kun én, nemlig Kim Viborg, også kendt som Punjabi Kim. jeg spiller alle hans hits, så du kan godt glæde dig. Hvem har for eksempel ikke danset til Punjabi-Kims version af Stang Alive? <tryk> <tryk> Eller hvad med Punjabi-Kim? Synge og med Cardi B! Sidst, men ikke mindst Beatles remixet All You Need is Punjabi Kim All You Need is med fra Kim Kim All You Need is det er Kim Kim Kim da Kim Kim det, Kim Kim det Kim Kim Kim Kim Kim Kim Kim Tomme magasin. <tryk> det tomme magasin præsenterer dag nummer 6. Hej, mit navn er Pelle, og jeg er en voksen mand. selvom mit navn det er mest alt passer til et barn. Min uh, mit navn er faktisk ikke det eneste ved mig, der er barn. Jeg elsker nemlig tegneserier. Uh, jeg elsker tegneserier. Jeg læser dem sammen. Jeg læser Anders Mickey Mouse, Pluto og så videre, og så videre, øh, men øh, jeg læser også øh, nogle øh, andre tegneserier, dem jeg bedst kan lide, det er dem, der kun er for voksne. Dem, øh, dem, øh, når man skal låne dem på biblioteket, så skal man ikke gå ned til tegneserierne, så skal man gå ned i afdelingen i stedet for, hvor de normalt kun har bøger og gamle aviser og sådan noget. Og så er der sådan en lille bitte reol, hvis det er et godt bibliotek, hvor der lige står voksentegneserier. Det skal jeg fandme ralme lov, hvor det også er så. <laughs> kæft, mand. Så er der var sådan nogle totalt fede tegneserier om kvinder, der er helte og sådan skal alt muligt, og så fandme om de ikke også hele tiden har og patter og nærmest ikke noget tøjbord. De vil kræfte mig og også knepper, og så nå, hold kast bare det er fedt, mand. Jeg elsker bare sidde og gokkende hele dag og være bare på eventyr med sådan nogle stærke tegnete kvinder, der godt kan lide at få sådan lidt strafpik i nyrerne. eh? Men ellers så er jeg 3,4 år gammel. Jeg savner egentlig bare nogle af dele hverdagen små glæder med. Og hvad kan jeg ellers sige? Jeg kan ikke øh, lide, når der er for meget brus i ting. Det går ondt i munden, så heller en flad cola. Den skal heller ikke være for kold. Skriv. Det tomme magasin. Debatten om racisme har i den seneste tid raset i Danmark, men er der virkelig et problem? Det spørgsmål forsøger vi at få belyst af Flora Bunkebæk, ungdomspolitiker, løsgænger og formand for foreningen Regnorms Vinder. Velkommen til, Flora. Tak. Flora, racisme, øh, er der et problem med det i Danmark? Ja, for pokker, vi har et kæmpe problem, og jeg tror ikke, vi skal langt ud i fremtiden, før det et problem, det har vokset sig alt, alt for stort, til vi overhovedet kan gøre noget ved det, så det skal løses nu eller aldrig, vil jeg sige... Og, og hvor skal vi starte henne? Altså, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad ser du som værende? Hvad, hvad er kernen i problemet? Jamen kernen i problemet, det er, jo, det er jo racister. Ja. Ja, hvorfor fanden kan man ikke få lov til at være det i fred? Hvad? Hvorfor fanden kan man ikke få lov til at være racist i fred, var? Jeg tror ikke, det er det, der er problemet. Skal... Fordi, det er jo umuligt at være racist i Danmark uden folk. De bliver sure og hysteriske og skaber sig og Jeg og skriger. Jeg siger bare, det er jo det, der sker, når man åbner sit land for alle de krakke mutter. Hva? Hvad fanden står ja, hvis nu alle de hvor de bare er hjem til Ongobongoland, så vil jeg jo slet ikke blive nødt til at gå rundt dem, med de nogle beskidte uværdige undermennesker, der stjæler cykler og voldtager folk, så det er nok deres egen skyld jo! Det tror jeg ikke, man kan ja, sige. Det har jeg jo ikke gjort. Altså, er du død eller hvad? Og det værste er... Det er værst, ikke? Det er værst, når det skyld. Hvis de bare for længst havde indrømmet at muslimer og og perker og grønlændere polakker svensker og alt det der rakkerpakke. Det er bare noget, der skulle aflives eller sendes retur til de lortelande, vi kommer fra. Så havde jeg jo ikke været nødt til at stå her og sige sådan nogle ting offentligt. Og så kunne jeg jo, kunne jeg jo bare have tænkt ind i mit hoved, ikke? Og så har jeg måske stadigvæk været med Mistimorlev 2019. Øh, jeg skal lige være med her. Racisme er Venstrefløjens skyld, fordi de ikke også er racister? Jep. Og det er minoriteters skyld, fordi hvis de ikke vil høre på racisme, så skal de bare skrive hjem. Oh, yep. Ogs chef. Så du mener altså ikke, at problemet på nogen måde er, at du er racist til at starte med? Jamen, jeg er jo ikke racist til at starte med, vel? Hvis nu bare alle mennesker i Danmark, de hedder Helle, og er sådan lidt tykke i det, og synes, at al kultur, der er fremstillet efter 1973, det er noget lort, så er jeg jo ikke racist, vel? Men det var klart, det bliver jo! Hvis jeg skal gå og glo på folk, der hedder Muhammed, eller Ming Mange Mange, eller Morten Breum, eller sådan noget pis. Okay. Ja. Øhm, jeg, jeg tror ikke umiddelbart, at jeg kan formulere flere spørgsmål. Jeg er, en, <coughs> jeg er en lille smule sat af. Og derfor vil jeg også bare sige tak til Flora Bunkebæk. Tak fordi du kom. Selv tak. Vil du købe nogle rauplugs? Hvad? Jeg lavede min egen rauplugs her i Ørebox. Vil du have dem? Nej. Men med en lamineret toast? Også nej, tak. Du fandme, er ikke så lidt fræk, du. Jeg står her med en mand der har fundet en virkelig fed pind. Hvad hedder du? Morten. Og øh, ja, det er rigtigt. altså er det ikke en fed pind? Jo, den er virkelig fed. Hvor fandt du den? Jamen, jeg, lige herovre. det var, var vild heldig mand. Jeg le, jeg en gang efter den altså. Det må jeg nok sige. Altså du er ikke engang på pindejagt? Nej, nej nej nej nej. Jeg, jeg var bare i skoven som jeg plejer, ikke? Du ved bare ude og på et tidspunkt løb så stærkt jeg overhovedet kunne og på et andet tidspunkt så kravlede jeg op i træer, så var jeg nede og rulle rundt på stien, ikke? Og så kom der en hund forbi, og jeg pegede og sagde, "Hund, hvor, hvor som man skal ikke. Og så det så falder jeg lige så langt af, jeg er med hovedet først lige ned i gruset. Og så kigger så er det kraftigt, så er det kraft så er jeg fandme faldet over den her pind, mand! What? Ej, det er jo sindssygt heldigt, mand. Ej, altså den er bare... åh oh, den er bare så pindeagtig, altså. Jeg, jeg har nærmest aldrig... Altså, jeg har aldrig set så fed en pind. Nej, vel? Wow, fed pind! Tak! Ja, der er også andre der har bemærket mand. Hvordan føles det at være ejeren af måske... Af... Verdens er den fedeste pind? <skrælde> altså, det er jo bare, det er jo vildt fedt. Altså. Nu, nu kan jeg jo lave alle mulige fede ting. Det er, det, det, det er jo altså, en, det er, det, er, det er jo en stok. det er svært ikke. Det er også sådan en, en ninja -stav, som Master Splinter har, og man kan slå på ting med den. Og der er bare, det der er uendelige muligheder, mand, med den her pind. Det er svært, at det kan blive ligesom en vissende. Altså sådan, hvad, <kørg> hvad er planen så nu med pinden? Jamen, altså, jeg havde tænkt mig at jeg bare skulle gå rundt med den og slå lidt på ting, og så tror jeg, at jeg vil gå tilbage på mit arbejde og sige op, ikke? Fordi nu har jeg jo ligesom, jeg jo alt hvad jeg skal bruge, altså. Du er du ikke bange for, at der er nogen der kommer og tager pinden? Nej, det må man ikke. Må jeg øh... må jeg holde pinden? Nej, det er min pind. Vi kunne også bare sige, at bare lige 5 minutter at det var min pind. Nej, det, det kunne vi ikke. Det var mig der fandt den. Det er min pind. Ja, men nu du holdt den længe, så jeg kunne holde den lidt. Nej, det er min pind, og du får den ikke. Det er min pind. pind. Det er ikke din pind. Det er det. Det er ikke din pind. Lad mig lige få pinden. Nej, skat. Det er din almindelige. Slap den pind. Du skal slippe pind. Det er min pind. Åh, den! Pind. Wow, signalfin. Du får det ikke. er med Mit navn er Rane Eskelund og jeg er nok engang taget ud i verden for at punktere en sejlede myte om fabeldyr og eventyrvæsen. I dag er jeg på vej ind i en gammel fallefærdig villa. Og det er jeg, fordi lokalbefolkningen her i området påstår, at der er en vampyr, der holder til netop her. Det er selvfølgelig nok bare det rene nonsens. Det er sikkert, du ved, der taler om en besætter eller en landevejsridder, eller også så er folk på landet bare sindssyge. Det er alt sammen en mulighed. Men lad os gå indenfor. Føj, for satan. Åh, ej, der lugter dårligt herinde. Ej, der er helt mørkt. Nå. Nå, der er da rimelig til ja, Nå, lad os se. Nå, nah. altså, der bor i hvert fald ikke nogen her. Det er jo 100 procent... Hva? <gazICADEN> hvad? Hallo? Hvad fanden med hus midt om natten, mand? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Jeg sagde, hvad sagde han lavede med hus midt om natten, var? Det er der to om eftermiddagen. Åh, oh god, mand, Du er et menneske. Ikke igen. Fuck. Igen? Hvad? Jeg forstår. Hva? Hvad er det, der foregår her? Hvad fanden foregår der? Ja, ah, okay. For her, høre. Mit navn, det kræver Augustin. Jeg er vampyr. Du er forvirret. Du tror ikke på vampyrer. Nu står vi alligevel her. Bla, bla, bla. Det er ikke første gang, det sker. Hvad fanden vil du? Uh, okay. Oh, okay. Så er du en ægte vampyr? så mig ikke lige forvandle mig fra en flagermus, eller hvad? Jo, jo. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Godt. Så enten så er han en vampyr, eller også er du vores stoffer. Hvad er mest sandsynligt? Okay, gå du igen, gå nu igen. Men... Ja, hvis du er vampyr, så skal du ikke prøve noget. Jeg har et træspil så du kan godt glemme alt, alt om at sætte tænderne i mig og mit blod. Jesus Christ, det er en fucking drama queen. Det gider jeg sgu da heller ikke. Det er midt om natten, og i øvrigt så bliver jeg kun sulten, hvis der er frisk blod i nærheden. Ja, okay. Det er jeg ikke klar over. Nej, altså. Jeg kan nøjes med at spise en gang om måneden, med mindre... Jamen, der er frisk blod. Det er ligesom en hej. Er der? Har du frisk, har du frisk blod? Fordi... Nej, nej. nej. Har du... nej hvorfor, hvorfor siger du det? Har du sår eller sådan noget? Hvorfor siger du det? Ja, fordi jeg bare... jeg, bliver lidt... jeg bliver sådan lidt småsulten. Er noget, jeg bliver lidt småsulten. Det, det må betyde, at der er en lille smule blod et sted. Øh, altså, altså, jeg har altså, et abelt sygtarm. Kan det være det? Ah, oh, ja... Åh, oh, ja, ja, ja. Åh, oh, pis. Åh, oh, pis. Ah, nu kan jeg ikke sove, før jeg har fået noget blod nu. Du skal ikke mig! Du skal ikke mig! Så slør jeg Nej, nej, nej. Hold nu kæft, mand. Hold nu kæft. Slap nu af for helvede. Jeg gider sgu da ikke til at rydde det spineriet op nu. Jeg kan... Jeg, jeg kan bare nøjes med at drikke lidt fra det, hvor det bløder jo. Jamen... Det er jo... Det er jo min tyktarm. Jamen, jeg ved ikke noget om menneskets anatomi. Jeg skal faktisk... Bare det bløder mig drikke... fra mit røghul. Ah, uh, Åh... Uh, øh, uh, fuck. Må jeg fra mit røvhul? Ja! Nej, du må sgu da ej! Tag en slurp af mit irritable tyktarmsblod fra mit røvhul! Er du sindssyg? Ja, lidt! Fair nok, men nej, stadigvæk, altså! Ej, hvad? Så bliver jeg nede til! Du bliver nødt til at flyde ned i landsbyen og bare lemlæste dit barn eller et eller andet, for jeg kan ikke så Det gør du ikke! Ja jeg gør! Nej, du gør ej. Jeg flyver nu! Jeg flyver nu! Du stopper tæer! Ja, jeg gør det for at vise dig, at jeg lige vil let. Jeg letter nu! Åh oh, for helvede. Stop! Stop! Lover du, at du ikke lemlæster et barn? Hvis du... Øh, ja, hvis du så får noget af... Øh, af mit blod. Ja! Alright. Oh. Oh, hvad skal jeg gøre? Du skal lade mig drikke lidt for det, hvor du bløder. Okay, jamen så... Øjeblik. Altså, så... Oh, for helvede. Så... Her. Så... Værsgo. Her. Så okay. tag for dig. Okay. Ah, ja. Du har ikke fået vel? Nej, ja. oh, Jeg fik lidt tidlig i går. Uh, yeah. Undskyld. Ej, helt ærligt. Jamen, jeg af. En ud. Arh, det er jeg ked af. Ej, den blev sterilt lyset ud. Ej, det er lige meget. Arh, ja. Arh, jeg lukkede lige lidt lyset ind. Ja, nej, nej! Ikke trækket det her! Hvad Hallo? Hvad fanden? hvad fanden? Var den så slem eller hvad? Seriøst, hvem, hvem fanden slikker en mand ind i røvhullet? Og, og så bare skrider uden at sige farvel? Hvor vil han af? Arh, for helvede, jeg skal have mig et nyt job, altså. Du lytter til Nattevagten. Det er sjovt, når jeg er Danmarks første øh, rapper. Jeg, øh, jeg er rapper, når jeg jodler, vi hører det, 1, 2, 3, jo, stik mig et beat, man. Jodler ja, og le i hu, jeg siger jodler ja, i hu, jodler og le i hu, jeg siger jodler ja, i hu, giv mig et beat, jodler ja, i hu, jodler i hu, jodler i hu, jodler i hu. Ja, så øh, kom ned på... Øh, Kom lige på med TJs pandekage bare se mig lave noget jollerap uh, tirsdag aften klokken 20 det koster 30 kr. Vi ses. Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.